bai, hori da gure gure asmua, gure intentzioa e, lan handien legu, aurrekurtitzen ba gunean bak zenbait urtea, askenek urteak ba, emakumeen trenerua osatu gabe, cuadrilla bai baina nesmiko bak geru dara partean ba treneru urreten izateko eta bueno, hortan ari gara. Ba, laniean burumakur eta hori zen gure gure arantsa ez, ez daik emakumeen ondarbiko treneru horretan ez egote udara partean eta ea horrengoan lortzen degun orgaude gaude pixka bat justu kuadri jaldetik ere orgaude gaude guztira mabos bat neska eta eta bueno ea lortzen ditugun ba, beste biru bat harraulari ba sigurtasun gehiu izateko trenero horretan udara parkean e, Neskak herrikoak dira edo pixka dago? Bat dago, herrikoak badira, baina baita nafarrutorrak e, bera bidarso batik lezakatik irundarrak, oihartzundarrak ere, denetik pixka bat herrikoak ere noski. Eta, bueno, aipatzekoa ba, bost bat araunlari kenduta gainontzekoak ba, iraian hasi zirenean, ba ez, ezutela sekula ezutela bat, bat ere, ba ukitu. Eh, hasi dira. Orduan, ba bueno, ba orlan hongi jo egin behar izan dugu, e, blokea ira bat berria Baina oso-oso gogutsu daude, entaknatzen, oso gogor, oso girona dute, eta eta bueno, esan bezala, e, utxetik hasi dira, baina horrela jarri eskero. ba bisikuel budua hori da, ba, trenero horretan izatea eta gero ba, pixkanaka, pixkanaka ba, beraien maila hori hobetzea <hum> e, Beraz, eskarmentu e, falta, baina ilusia soberan, ezta da e, Zaila da gaurakun ez da, ba, emakumen e, batraini eura osatzea, ikusitugu ba, maia, maila hori hartzungo itsas lapurrak ere zailtasunak izan mituztenla ezta? Bai, bai, zaila da, zezaten ez dut e, onzila, da eta hirua ba uretan izateko ba gutxienez barituzu 17 18 eta ez da ez da rexa orain arte beti hori biltzen ginen badosena bat 10 12 lagun baina nikoak ez. Ea arengoan lortzen begun eta eta esan du dana ilusiondiarekin daude kristo goguakin, berriak. jak eta eta guia san hori ba osotsegina da horrela lan egitea eta ja suerte piska batekin ba, lortzen begun ba bengoz ba, treniru uretan izatea eta proiektu berri honi ba jarritzen batebatean. Hmm, eh, azken puntu bate dorta eh, aipatu duzu gehientsuenak ez eh, zutela arrauna inoiz eh, egongo dira eskarmentua dutenak, eh, bueno, aurretik 3 eh, bat urtez aritutzen eh, trenerutik ba eh, geratzen ba, eh, geratzen alda bat on bat. Ba, ustuz bakarra geratzen dela eusmei bakarra geratzen dela eh elkartekoa, baina beste gainontzekoak berriak eta eta utzetik hmm. Orduan hori proiektu bat berria da guria eta eta ja lortzen dugu jarripena ematea. Onki da, ama ba, momentu geratuko gara, eh gogoratuaz beno ba, urtarrilla dugula, baina eh araun elkartean baduzutela e, zeregina, ez da, ere. Bai, bai, bai, bai. Hemen ja gazteak eta jazizideen oendalairu bat lau hilabete, eta neguko lania murlidurik e, e, estropadak ja dagoenakoa zidei da, jetxillerako okimudiko rekoak, laizte araziko da treneruko jetxillerak ere, iaunen bukaeran, urrengo hilabetean izango da herrikoa, eta, bueno, ja, pixkanaka, pixkanaka ja gurpila martxan, eta eta denak entrenatzen jotaken.